Це одержали спасибі, сповідь продовжуйте, з вознесінням не поспішайте, праведник». Слова, написані друкованими літерами, аркуш паперу зовсім свіжий, зім'ятий, ніби його тільки півгодини тому заповнили. Може Матузов десь тут? Нічого не відомо. І це правильно, що в групі ніхто нічого не знає про місце перебування Матузова і його товаришів. В разі провалу, невдачі, вони просто фізично не зможуть когось зрадити чи дати в руки геста по нитку. Але роблять вони мало, дуже мало. І враження таке, ніби Матузов стримує Галину, не дає їй змоги розвернутися на повну силу. Ось і в останньому листі ця застережлива нота. «З вознесінням не поспішайте, скоро ефект збільшиться». На що натякає Матузов? Правда, зараз Старогорськ доволі далеко від лінії фронту. У люксі живуть якісь тилові командири, дрібна плотвичка. І толу зібрано ще не досить. Але ж добувати його можна і енергійніше. Зовні все надійно і спокійно. А тривога ні на хвилину не покидає серце. В кожному кутку, навіть у кожній тіні, Вважається небезпека. Чого ж так збентежився Іван Журба? Яка звістка занепокоїла його? Про що ти не можеш мовчати? Хочу, щоб ти знала. Я тебе люблю. І любитиму все життя. Щоб з нами усіма не сталося. Я знаю, ти ніколи про це не думала. Тобі таке навіть на думку не спадало. Але я хочу, щоб ти знала. На світі є людина, здатна з радістю віддати за тебе своє життя, і готова чекати відповіді як завгодно довго. Галина уважно подивилася на зблідле від хвилювання, жовтаве у світлі газової лампи Іванове обличчя, і в погляді її відбився глибокий біль, хоча водночас відчула і заспокоєння. Вона встала із старого крісла. З під оббивки якого вже вилазили пружини, підійшла до лейтенанта, знову глянула на цей раз у самісіньку глибину його очей, тільки секунду вагалася, потім рішучим рухом обняла і міцно поцілувала в губи. От і все. До цієї розмови повернемося в день перемоги. Не дуже зараз зручний час для кохання. Неправда? «Заперечив Іван, час для нього будь-який зручний. Ти... ти мене любиш?» Він сам здивувався своїй сміливості. Галина, намагаючись вимовляти слова якомога, м'якше відповіла. «Не гнівайся на мене. Але зараз думати про кохання я не можу». «Галина!» – крикнув Іван, енергійно змахуючи своєю єдиною рукою – та я готовий скільки завгодно, десятки років чекати. Ну, сподіваюся, перемога прийде раніше. Домовилися? Домовилися, глухо відповів Іван. Усе змішалося в його серці. І радість, і біль, і відчуття вічливої, хоча, власне кажучи, ніяк не висловленої відмови, і сподівання на можливе, так цілком можливе щастя. Раїса, повернувшись пізно ввечері з роботи, застала Івана за роботою. Своїм механічним ножем він кришив хрусткі корені на махорку і був по-справжньому щасливий. Тітка не звернула на настрій Івана ніякої уваги, такі важливі новини вона принесла. В готель «Люкс» набігло хто з наскільки німецьких офіцерів, ба навіть генералів. Розповідають, ніби величезну армію гітлерівців оточено під Сталінградом, а тилові криси поспішили опинитися подалі від небезпеки і чкурнули аж до Старогорська. «Операцію вознесіння треба форсувати», – підсумувала Галина. «Ми можемо просто спізнитися». «Дочекаємося, поки там жодного гітлерівця взагалі не залишиться!» «Не думаю», – відповіла Раїса. «Приготувати, звичайно, все треба, але водночас витримку залізну виявити. Сьогодні з нашого люксу усякий дріб'язок фельдфебелів і лейтенантів вже повиганяли. Коли так і далі буде, то невдовзі там самі полковники і генерали поселяться». От тоді возносити. Але Міну закласти треба зараз, перебив Іван. Ні, не треба, не погодилася Раїса. Вони там ще не рази, не двічі чистку й перевірку робитимуть. Міну краще заховати у підвалі, де картоплю зберігають. За день-два до вибуху. Скільки у нас столу? Чотирнадцять кілограмів. Мало, сказала Галина. Почекаємо. Тепер дні проходили у божевільній, радісній каруселі неймовірних повідомлень. В комендатурі розповідали, що генерал Манштейн, ударивши від Ростова,